Fredagsfralan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar HITS FM. God morgon och god morgon och varmt välkomna till Fredagsfralan morgon tidig radio-talkshow här på HITS FM 97,8. Som med mig, Jan Holmbom och Johanna Lind. Känner Johanna Hej, ja, Nej, men det är bra. Det är regnigt, det var lite, men annars är det ja, bra. Det ja. det. Men det är vid mitten av mars. Ja. Det så så det är snart slut. Ja, alltså mars det. Eller, då Marsh börjar april. Oh. Ja. Oh. Mars är långt. Det, det, det är långt. Vi ska bara spela mars idag. det <laughs> kan det vara ja, okay. Nej, det ska vi inte göra. Du sen ska jag ställa den frågan, men först mm. tänkte jag bara liksom, eh, jag tänkte vi skulle köra lite cheap trick. Oh. Ja, du du nästan jag har det. Men jag säger oh. <laughs> I want you to want me. så. Nu, nu, vad heter det? Nu Johanna. Det där var ju cheap trick. Det där känner du väl igen? Ja, den kände jag igen och det var ju bra men jag blir alltid lite orolig så här när, när, när det du och låtlista. Ibland så blir det, blir, det blir ju det blir ju moll och det blir sekt. Det, ja, ja, det, bli, det kan bli så. Men du nu är din trainee-period slut här på, på, så nu är det liksom det, det är lite smekmånad eller vad man säger. Det är, så här, det är som för amerikanska presidenten. Nu har det gått de där att 100 dagarna. Jag vet inte om det har gått hundra dagar men vi säger att det har gått 100 dagar. Så nu tänkte jag att du skulle liksom tala om vad, vad, vad, varför var, var, var, var fredags från han är till för egentligen. Okej. Okay. Så det finns ett mål med det här. Ja, jag är med så här, Jag är ju himla morgonpigg, så jag är så glad att jag har någonting att göra. Den här tiden för ja, säger, på ja, men där är vi lika. Vi är jättebara. Ja, ja. ja. Nej, men det är ju så här. Alltså, tanken med hela fredagsfrallan, det är ju att vi ska skapa en lite bättre värld redan innan klockan åtta. Ja. Så det är liksom vårt mål. Så det är därför då bjuder vi in intressanta personer och, och pratar om intressanta företeelser. Eller så pratar vi skit. Gud vad bra. Nej, men känns, det känns ju redan mer meningsfullt. Ja, så det här blir ju liksom. Det här blir ju våra lyssnare. Alltså vi är kruskan i, i, i frukosten, men vi är också det söta i yoghurten. Samtidigt som vi är det nya. Va? Och vi grundar så att, så att ni kan få en fantastisk fredag och en, en ännu bättre helg. Vilken målsättning. Alltså, ja, ja. Vilket startblock, <här> eller ärlig. hur? Va? Och vi ska snart presentera dagens gäst, mm. för det här kommer bli intressant. Jag har så mycket att prata om ja. Men Jag tycker att du är ganska bra på att hänga på mikrofonen, så jag lirar den här låten med September. <här> Jag siktar mot toppen så långt jag kan nå Oj, ja, oh, kommer in, rullar hårt Jag är Mikrofon mikrofonkort Jag är mikrofon, jag är mikrofonkort Fredagskällan med Jan Holmon God morgon, önskar Hits FM Ja, ah, det där var ju september, eller vad hette hon? Petra Marklund heter hon egentligen Petra ensamma. Marklund ah. var det nog Ja, alltså jag, jag kommenterar inte det. Nej, nej. Ska vi tävla om vem som är mest mikrofon mm. Mm. så då, då tar vi upp hela nej, programtiden. Det inte. Och det, nu, nu måste vi faktiskt ägna oss åt lite viktiga saker. Ja. Så, ska vi, Johanna, ska du presentera dagens gäst? Ja, jag är så glad att Magnus Persson från Trygghetsrådet i Tranås gästar oss idag. God morgon! God morgon och tack för att jag får komma hit. Självklart. Trygghetsrådet var för mig... Är det försäkringar va? Du är trygg. Ja, ja, ja, ja, ja, jag, jag svarar inte på det. Man måste få göra det. För <laughs> okay. mig var det så här. För väldigt Fram till bara för några månader sen så visste inte mm. jag riktigt vad Trygghetsrådet var och vad ni gjorde. Och Sen träffade jag dina fantastiska kollegor i Jönköping och ett sånt trevligt möte. Ja. Och nu är jag så här helt... Nej, det måste ju vara Trygghetsrådet. måste vara det. Alltså, du har, har t-shirt men du har köpt t-shirt ja, och flaggor. Det är väl bra Magnus, vi ja. börjar väl där. Vad är ja, liksom? ja, men det kanske man inte alltid känner till, trygghetsrådet. För att man behöver ha trygghetsrådet. Ja. Och vi hjälper ju uppsagda eh, privata tjänstemän. Mm. Eh, vi ägs av Svensk Näringsliv och PTK. PTK. Ja, det, det låter alltså de, de, lite så här kommunistiskt, det, men det kanske inte. Nej, nej, det, är riktigt, nej, nej det är ju nej. en paraplyorganisation för okay. de fackliga på känstemanas sidan. Ja, det är, ja det, det. det är liksom TCO och allt de där. Eller vad ja, upp alltså, på känstemanas union, sidan. Unionen eller? till exempel och akademikerna är, finns ju där under. Ja, mm. just det för, det. för det är inte inte LO förbunden. Nej, utan det är tjänst, på känstemanas sidan. Ja, just det. Ja. Mm. Så vi ägs ut av dem till lika delar som vi är en stiftelse. Mm, inte vinstdrivande då andra ord? Inte bara. vinstdrivande, nej. Utan... Ja, Vår belöning det är när det går bra för de som är upp, ja. uppsagda och får en ny lösning i form ja. av anställning. Eller att man startar i företag. Eller går och utbildar sig. För vad så man jag för ja, det? min roll som på Tuck. På, tuk. Ja. på mm. vägen till lösningen då, så kan man gå i en utbildning till exempel ja, det. genom Tuck. Ja. Mm. Kom lite bra. närmare Micklen. Ja, kom flash. lite närmare Där, Perfekt. Då, får vi höra hela och då din, kan så ni så. finansiera en sån utbildning skulle det kunna vara eller skulle kunna göra det delfinansiera eller stötta på olika ja. sätt. Men så, vad, är TTR, det är... vad är TTR då? TRR TRR ja. ja det är så vi heter ja, eller för, -r -r. Det, för, det, för det är lite ja. så ni liksom har gått över eller hur ska ja. säga ja, det hade du fastnat mig jag sa ju fel bokstäver ja. Ja, det var Ja du sa jag. TRR Vad är Nej men jag trodde att det var det. Men, ja. för man känner igen den lite grön loggan sådär. så Så efter idag ska vi säga TRR. Loggan är ja. inte grön den är blålila, Eller? Ja den är ja. aldrig ja, ny. Så, grön. Jag? Den var grön förut. <laughs> Nej, det, den var turkos tidigare. Jag, skulle... jag Har vunnit ett kylskåp går jag vidare? Ja, jag. ja bra! Nej, men en grej som jag vet dina kollegor förklarar för mig som jag tyckte var så bra det var att ni har en erbjuden en väldigt individuell rådgivning i Absolut. form vid en omställning. Så tar ni verkligen hänsyn, ni kan ta hänsyn till helhetsbilden så i, i, i teorin i alla fall så kan en ensamstående trebarnsmor erbjudas mer hjälp än en, en, en, en man nej vi ska inte alltid vara det män ska inte alltid stå för ja, ja, ja. Annan, en, en annan kvinna lika gammal som, har, som har, har andra förutsättningar helt enkelt det är inte sådär att, att det ska vara ni inte inte principstyrda så att ni kan... Nej, vi har inga paketlösningar utan vi har individuella lösningar ja. mm. på den situationen som man är i. Och det kan ju vara så att man behöver mer stöttning eller mindre stötning. Det beror på vad man har med sig in när man kommer till loss. Ja. helt enkelt. Ja, det är så. jättespännande. Och nu då, sen de senaste veckorna när jag har börjat prata trygghetsrådet, för jag är ju lite nyfrälst att jag har börjat gilla mm. trygghetsrådet ja, så fantastiskt. Ja, det gillar vi. Ja. Nej, men då har jag ju, då, då har jag ju träffat två personer som har varit i kontakt med er, ja. som Varsel faktiskt är sånt som händer. Vi ska prata mer om det ja. sen. Men till exempel så känner jag en av Varsni hjälpte och finansierade körkort. Jaha, <clears throat> när hon okay. berördes av ett Varsel så... så skulle körkortet vara en sån sak som skulle hjälpa henne i sitt jobbsökande? Precis. Så hon, hon hälsar och ja. tackar. Ja. <laughs> hon har jobb bra och går Hälit. så bra för henne. Så. Ja. Ja. Och så kan det ju vara att man i vissa fall måste man ju ha ett körkort mm. för att kunna ta sig till, till jobbet. Ja precis. Det är inte den vanligaste insatsen vi gör men ibland så blir det så, blir det så, så, så behövs det. Ja. Ja. Men även företag tar ju hjälp av er. Ni hjälper ja. inte bara individer men vad vinner företag på att vara anslutna till alltså, trygghetsrådet? Äh, den här försäkringen då som företagen betalar, det är ju företagens försäkring mm. för att göra det lättare i en omställningssituation. Mm. Så vi stöttar ju företag eh, före, under och efter en omställning. Och vi mm. stöttar även de fackliga eh, representanterna på företaget också. Mm. Mm. Eh, för det kan ju vara en känslig situation när man håller på och förhandlar och sådär. Och då behöver man veta hur ska jag bete mig. Och då har vi olika tjänster till exempel det yeah. svåra samtalet och hur ska jag bete mig när som facklig representant man kommer och, och trycker på vad är det mm. som händer nu, mm. var är jag på listan och, och mm. blir det jag som blir uppsagd så. då måste mm. man vara förberedd på det, mm. så där hjälper vi till också, så vi har tjänster till företag Rådfrågande ja. och stöttande Och det är ju så Johanna, det är ju liksom ingen det är ju inte något sån här jätte ett nytt trygghetsrådet det, det, det, fy, det fyller 45 år i år. Jag ja, ja. är på 70-talet. eller 74, faktiskt. 45 år i år. Det är äldre än mig. <laughs> ja. men, av någon annan har jag, jag lyckats undvika hamna i den situationen. Ja. Att jag ja. blir uppsagd. Jag sticker väl alltid in i mitt Det är väl så. Alltså där man ska ha stor respekt för det här med att bli uppsagd och när det blir permitteringar och sånt. Det är ju. För många är det ju. Alltså för många är det ju, ju natt svart. Ja. ja, det är en kris. Det, det är ju verkligen det. Va? Ja. Och jag menar, om du tänker idag. Jag vet inte, men jag, jag bara tänker så här: när, när räntorna är så pass låga. Mm. Så finns så, så, så, det har du liksom funnits en möjlighet att, att belåna sig mm. ganska ja. väl också. Mm, Och då bygger du på att man har ett cashflow. Ja. Mm. Mm. Eller hur? Absolut. Och den där Cashflow, alltså hur det, det, det många organisationer som har gått i pucken att Cashflow inte har funkat? De har, mm. de har blött i många år, men så länge kulorna har liksom rullat in så har man liksom kunnat blöda vidare mm. på något mm. sätt. Va? Och så är det, ju även, för en, det blir ju även för en privatperson att man står där. Ja, men det är klart som fan att man. Vi ska klart vi ska byta bil var tredje år. Mm. Det är klart vi, alltså, ska vi ha en sån här stutsmatta? Ja, det är klart vi ska ha en stor jävla stutsmatta. Och när vi ändå har någon runt, ska vi inte ha en sån här badtunnel också? Och, ja, men, och då, ja, men här och här och här. Och smarta lån. Mm. Och till slut så står man där och sen mm. ja, har man ett cashflow så kan man leva med det här mm. Och sen så är det någon jävel som drar i snöret en dag säger. Mm. Eller hur? Menar, ja. du måste träffa massa sådana. Ja, det gör jag. Träffa mm. oftast är det en, en kris och en chock man hamnar i. Mm. Och det är ju som jag sa tidigare, det är ju där vi kommer in då och mm. hjälper till och ja, oftast går det ju bra. Ja. Det är ju så att det är 9 av 10 som kommer till oss de får jobb och de får likvärdigt eller bättre jobb. Det är ju fantastiskt bra. 9 av 10? 9 av 10 får ja, likvärdigt bra, eller bättre. Alltså. Både i förhållande till position och lön. Mm. faktiskt. Ja, okay, ja, det är ja. fantastiskt. Så att det, ja, men så, det, det är ju det här, det det här att det, alltså det, det, när... när Electrolux la ner i Västervik så tänkte mm. alla nu dör vi liksom. Mm. Nu försvinner vi och nu, nu är, det, det är fler som jobbar i Västerviks i Electrolux lokaler i Västerviken var då nu Electrolux var där. Det mm. fasit för länge sen. Äh, konkade eller la ner ja. i Åtvidaberg så sa man, nu dör Åtvidaberg. Det är fler som jobbar i de lokalerna idag än vad det var under. Och, och det här är, alltså det finns exempel på exempel. Mm. Ja. Ja. Jag kom in på Trygghetsrådet när Saab Automobil gick i konkurs. Ja, ja. ja just det. E, och det var ju Sveriges största konkurs. Ja. Och det var 1440 tjänstemän. Ja, 1400. Och vi, ja. vi jobbade 40. ju då med en tolv, 1300 där. Och ja, jag var lite intresserad av det så jag gick tillbaka lite. Det var ju 2012 då. Mm. Mm. Och det var ju 91 av dem som vi jobbade med fick anställning. 4 procent startade företag. 4 började studera längre då mm. än, ja. än sex månader. 1% valde att avsluta rådgivningen. Ja. Så att ja, i princip ja. alla fick en lösning. Ja, det är cool. Ja. Och ja, det är, hel, det, det det är bra, bra sådana här hel... track record, ja. Eller ja, Men Tranos har väl också ett bra track record. Vi har ju haft alltså, dels omställningen från pälsindustrin men den känns som att ja. den är så länge sedan nu. Så mm. den, den glömmer ja, vi. Så den var ju blodig. Mm, den var den blodig. Var ju liksom, ja. Men var har ju haft varsel som har kommit och, och liksom de här braskande ja, ja, ja. rubrikerna och från början är alltid siffran skyhög liksom. det är flera ja. hundra ja. som berörs och, men sen liksom när veckorna tickar på så den siffran sjunker ju alltid Absolut. stadigt stadigt stadigt stadigt och jag vet senaste varslet med det stiga och när, det var ja. ju likstiga liksom i så hjärte nära det var ju så jobbigt. Men ja. det var ju inte många månader sen var ju den lokalen full. Ja. Ja. Och nu bygger det där företaget ja. ännu ja. mer uppe på Högan loft, Visst. Så, så ja. vi kan ja. fortfarande sörja Stiga vad som händer med Stiga. Ja. Ja. Men, ja. men, ja. men ja. Tranos blöder ju inte ur Nej, Och, och Stiga är ju inte helt borta heller. Det är U inte så, helt borta. Ja absolut. Ja, jag tänker just när jag började jobba i... Ja, jag var ju i Trollhättan som jag sa tidigare. Men sen har ja. jag ju flyttat till Jönköping och sen är jag här en gång i veckan i Tranås. Eh, men den första stora eh, omställningen som jag var med det var ju när eh, SG ja, call det. center ja, och ja det gick ju också väldigt ha. bra efter något år så. Ja, för, den, ingen... för den var ju den var ju ganska tuff för det var ju också det var det var det var en, det var en kvinnlig arbetsplats. Ja, det var Bara den. det var liksom, kändes kände som ytterligare en tröskel. Mm. Eh, så att, men men det löste sig också ja. väldigt väldigt väl. Mm. Um, ja, det var, det var... trots SESI så löstes det så om, vi ska vara, om vi ska vara riktigt ärliga och, <här> och så, så löste det ja. så väldigt bra ja. ja. Men jag eh. tänker att man ska prata lite generellt om, om varsel och, och lite, lite arbetsmarknaden tranot, vi ska inte gå in på mm. enskilda företag Nej. och sådär, men, men jag tänker Nej, men att så. ett varsel behöver ju inte alltid betyda att nu läggs det ner nu flyttar vi, nu stänger vi butiken Nej. rullgariden dras ner, utan Nej. det kan ju finnas andra skäl till till varsel som inte betyder liksom döden för, för, ett, för ett företag. Kan inte du berätta lite? Vad, vad kan ligga bakom ett varsel som kanske egentligen är det vanligaste? Ja, det behöver ju inte alltid vara kogniturorsakat. Eh, det är ju strukturella förändringar idag. Mm. Eftersom vi lever i en förändlig värld. Mm. och Som vi kommer in på senare här med mm. digitaliseringen och automatisering. Och sånt som gör att yrken försvinner. Yeah. Ja och då kan det göra att man behöver dra ner verksamheten. Ja. Men sen allt fler företag idag är ju någon form av ständig omställning. Ja. Och man måste, vara, måste det vara det för eftersom att Eftersom det kommer nya yrken och andra yrken försvinner och då måste man byta kompetenser. Ja. Ja. Och det är ju inte av ondå, alltså all respekt för folk som, som drabbas av en värld, det ska vi aldrig förminska, men Nej, jag tror inte. att man idag måste det här att att vara den här nyfikna skolan som var bredd på att byta position inom ett företag ja. eller gå till andra. Eller byta karriär. Det är ju det senaste man kommer med nu att man säger att, man kanske ska liksom, Det gör ingenting om man liksom efter en viss tid bestämmer sig för att ah, men nu har jag något annat. Du har bara ett liv, men liksom, ja, du behöver inte ha en karriär. Ja, jag tror nästan att det är en nödvändighet i, ja. i framtiden att man byter jobb och man byter yrken och man får hela tiden utveckla sig. <gåll> Helst att man är multikompetent, som ja. den här utredningen som jag vi gjort, visar ja. på att då har man ju större chanser i, i det. I Men just tillbaka det. till varsel så funderar mm. jag på så här, jag funderar på om det, om det läggs färre varsel nu än vad det gjorde förr. Vet vi någonting om det? För, för man jobbar. Det, ja, det känns ju som att det här med bemanningsföretag och så. Mm. Är, är, används ju ibland av företagen ja, som någon form av liksom gummiband. Eller, yeah. Att hantera toppar och dalar. Ja, det, det stämmer. Absolut, mm. så, så är det ju. Men då blir det ju de som jobbar på ja, de, varslade Precis bemanningsföretag. Eh, men nu, att gå tillbaka till konjunkturen, den har ju yeah. varit bra sen, sen mm. den här stora finanskrisen 2008, mm. så har mm. det egentligen varit en, en stigande konjunktur. På, ja. aha, aha. Så, och sen eh, 2017 så hade vi ju som minst eh, personer inne hos oss. Aha, aha. ja. Uh, men nu är du på väg att vända va? Alltså, ja, men pratar ju om det. Absolut. det har länge det. Den Ja, de har krisen. vänt li, lite grann har det vänt. Vi har. Den kommer aldrig. Nej. <laughs> det blir inte då. De det är, är som en tvåtaktare eller Bara lövar och lövar. <laughs> det var. <laughs> Men ni har ju gjort en jättespännande utredning, Trygghetsrådet, mm. eh, som också är lite anledning till att, till att du är här. Och, det, yeah. så, och fantastiskt intressant läsning. Och jag har hittat ett nytt jobb, Dräjane. Ja, men vänta, vänta, vänta. vänta, vänta. Ja. Men först, oh, I Allå. like it. Först nu ska jag, För nu, ja. för, för nu ska, ska vi gå över nu och prata liksom, lite. Nu, nu kör vi. Ja, men lite musik. så, så att folk. Så, så, så kan vi säga, ni lyssnar på fredags för alla. <skratt> yes. Ja, nu lyssnar på Fredagsfröna morgontid i Radio Talkshow här på HitsFM 97,8 Zoomen byggd med Jan Holmom och Johanna Lind. Ja, och idag har vi Magnus Persson från Trygghetsrådet som gäst i studion. Och vi har, nu har vi liksom etablerat Trygghetsrådet. Vi har pratat lite varsel och så här. Och vi har ju lovat en framtidsspaning. Och du sa att du hade hittat ett, min nya karriär. Ja. Vad skönt. Vad Vill glad du, ska jag, jag Ska, ska jag släppa den bomben direkt? Ska vi suga ah, på den nej, lite? Nej, du, du bestämmer. Sug ja, su, su, su på vi, den vi, nu. Tar, vi, vi kan vi inte ta de viktiga grejerna först. Ja, vi viktiga grejerna först. <laughs> jag tycker ändå det känns skönt att veta att du har något att se fram emot. Om, ja, det, om att annat ja, det, skiter sig. Ja. Ja, det är skönt. Vet du. Nej, men, finns, det finns en parkbänk <skratt> även för dig. Ja. <skratt> det finns en parkbänk <skratt> även för dig. Nej, men det är ju så här. Trygghetsrådet släppte ju i slutet av februari tror jag en rapport som heter Framtidens arbetsliv är här. Det kan ju mm. låta. Ja. Mm. Och det, jag, jag fick det presenterat för mig på nyhetsmorgon på TV4 på er kommunikationschef tror jag det var som satt och och, Claes Åberg, ja. Mm -hmm. Ja, precis. Och pratade framtidsyrken. Uh, och, och Lars Åbergs grabb, faktiskt. Nej, det vet nej. jag inte. Det <laughs> tror jag inte. <laughs> Tack för att men han pratar ju om man, att, man, att man om några år skulle kunna jobba som oldfluencer, DNA-coach, etikutvecklare eller designer Och jag tänkte, det här låter ju bara hur spännande som helst. Så den rapporten väntar jag på, jag kontaktade faktiskt till med honom samma dag och bara skickade mig rapporten. <laughs> Han var vad kul, men den släpps om en och en all månad. Ja, så jag fick ju snällt vänta, men sen, oh. sen så släpptes den och jag läste den. Och det är ett av alltså den mest spännande läsningen, alltså mm. det mest intressanta jag läst på riktigt, riktigt eh, länge. Berätta lite kort, vad är, vad är det här för rapport och vad syftar den till? Ja, jag tror att den började så här för några något eller några år sedan så ändrade vi på vår vision på trygghetsrådet mm, mm. till att vi öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Mm. Jag kommer inte att ihåg den förra visionen. Nej. Men Nej. Vi stänger dörren till det. Och det är ju då att då får det med sig konsekvenser. Då måste vi också ändra vår verksamhet ja. och veta lite om framtidens arbetsliv och så Absolutely. började man och, och, och spåna kring detta och ja. tog in lite experter och gjorde en rapport. Hur kommer framtidens arbetsliv se ut ja. och vad kan det finnas för yrken och så. Nu har inte jag varit med alls i det här Äh, tar nu. <laughs> <laughs> Men jag har varit med i små diskussioner naturligtvis ja, ja. på internet och, och, ja, och sådana saker. Så, mm. så kom den här rapporten då som jag ja, jag har läst den och jag tycker att man har gjort ett väldigt bra ja, arbete. Verkligen. För det som är så cool är att man har ju inte direkt bara gått ut och frågat någon på gatan, hej vad tror du att du jobbar jobba med om 20 Nej. år? Utan det här är ju Liksom ledare från av världens största alltså mest inflytelserika företag man hämtar ja. statistik och du har även pratat med såna här startup som ligger i, i framkant. Den är ja. otroligt skittlande. Man, den inger ger hopp och man, man vill skola om sig man vill byta karriär och man är det, ja, och man nästan längtar till framtiden. Ja, men är det, så, är, det inte, är det inte någonting vi behöver så är det väl just framtidshopp. Absolut Jag kommer ihåg en, en konferens för, för ett antal år sedan Och då, då, då Jag kommer inte ihåg vad det var men han, han ställde frågan så här: Hur många tycker att det är bättre nu Än, mm. n, än det var för 15 år sedan Och då räcker hela publikum upp mm. Och då då det sådana höjdare Som gamla folkpartistledaren Bengt Westerberg Och så, massa ja. politiker Och annat löst folk i, i publiken då, va? Ja. Och alla räckte upp handen så här, att, så, det nu, att, att det var bättre nu Än vad det var för ja. 15 år sedan Ja, så, så pratade han på vid och så sa nu måste jag få ställa en fråga till er. Hur många av er tror att det kommer bli bättre om 15 år än vad det är idag? Och du vet inte ens Bengt Westerberg räcker på och, och, och jag tänkte så här, liksom, men vad är fan är det här? Alltså, pikar vi, alltså, tror folk. Alltså, det är väl klart som fan att det kommer att bli bättre i framtiden. Det har ja. alltid blivit bättre i framtiden. Ja. Alltså, om vi tror att vi är så duktiga så att vi skulle kunna bryta den trenden. Nej. nej. Så därför är det så kul att vi pratar framtiden. Absolut. Ja. Men vad innehåller den här rapporten då? Jo, men det, den börjar med att liksom ringa in ett antal megatrender som alltså långsiktiga rörelser som påverkar allt och okay, alla. Ja. Och det är ju väldigt skittlande att liksom läsa om det här för det, då är det ju så lätt att tro att det är så långt bort. Man pratar om globalisering, mm. ja, urbanisering. Den, den, kan den. Den, <laughs> har startat, den har inte startat den. Urbaniseringen har inte startat den. På. Nej. Nej, men hållbarhet och hälsa, demografisk utveckling, men det som är intressant är också när man liksom börjar titta ner men hur påverkar det här Tranås? För Tranås ja. är ju faktiskt en del av, ja. av den stora, vida världen. Och om vi bara tar urbaniseringen till exempel. När, när vi slutade Tranås kommun om tillväxtmålet? Mm, 2007? Ja, 2008, 2007. Ja, någonstans ja, där. Ja, att vi ska bli ja, 20 000 ja. invånare och vi bestämde oss för att inte dö sotdöden. Ja. Men urbaniseringen är ju otroligt stark. Jo, men alltså det här är ju också jävligt spännande för att det, det, det, finns ju, det finns ju floridianer som, som, som tror på Richard Florida och de är ju jättestarka i Jönköping eh, på, på högskolan där, eller universitet nu jag kan hålla reda på det eh, och, och, och då, då, då säger man ju att sådana orter som Trano ska ju dö dödan vi ska bli mm. färre, äldre och så småningom sjuka och så småningom jävligt sjuka mm. liksom mm. Och, och, och det ska vi liksom förhålla oss till så därför var det så roligt när när en samlad politik tog beslutet att vi ska växa och så mm. börjar man växa. Mm. För det som hände då var ju att Trano's Habo och Jönköpingslän, det var de enda kommunerna i Jönköpings län som växte under mm. en fyraårsperiod ja, som vi mätte då. Va? Mm. Och då, när, då, skrev ju då skrev man ju fram här regionala utvecklingsstrategier och, och regionala utvecklingsplan rup och rus och allt mm. vad fan de heter för någonting. Och då, och, då, och då var det liksom, allting gick ut på att det enda som kommer att överleva det är Jönköping alltså, mm. så, så förhåller till det och sen satt det alltid en stjärna sådär, va? Ja. och så var så här, och tranos, men vi vet inte fan Nej, hur det, det går till det, det, liksom. det så, alltså, så, så, så, så, att, så att där, på något sätt så fanns det, fanns det liksom en grogrund och den ja. började väl egentligen när politiken mitt, här i Tranås i på 90-talet bestämdes för att betala för att Östgötatrapendeln ja, skulle det gå ända ner vår till Tranås. Då öppnades ja. vår arbetsmarknadsområde. Ja. Vi är ju fortfarande en eget arbetsmarknadsområde mm. som är Ydre. Men, men nu kan man liksom jobba i Linköping och bo i Tranås. Ja, det, det som står här nu då, under den här urbaniseringen som jag tycker är ganska spännande det är att år 2050 det är ju faktiskt inte jättelångt bort. Då beräknas nästan 70 procent av världens befolkning att bo i storstäder alltså någon riktigt, de alltså ja. största städerna 70 procent! Ja, Jag vet inte vad du säger Magnus men, men för mig då som bor på landsbygden så, så tycker jag det här är det enskilt största problematiken vi har i Sverige av den anledningen att snart är väljarunderlaget så stort är redan så stort i storstäderna så politiker behöver inte ta hänsyn till landsbygden för att vinna val. Mm. Alltså det, här, mm. det här är kanske den, den det här är den största faran för demokratin mm. att, mm. att det, är, det är mycket viktigare att hipsterna på, på söder kan <laughs> gillar kravodlat ja alltså det, här, det, här är, det här är kanske en av de stora utmaningarna för Sverige tror jag mm. eftersom vi är ett sånt jävligt utdraget land mm. jag vet inte, har du några reflektioner Majsta? Ja, nej, men jag håller med dig där, att det är en utmaning men ska man gå till rapporten här och se på en mm. av de här tio yrkena mm. som vi har mm. tagit fram, och det här är kanske inte en yr, ett yrke direkt men det har vi ju tagit fram att i framtiden så kan man bli distansare Aha, man kan ju faktiskt jobba i Tranos men äh, ju, ja. i en verksamhet som ligger i Stockholm ja. via den äh, moderna Dis, ja. digitaliseringen och, alltså, och tekniken. Distansare och gigmanager gig är två yrkesroller ja. kopplade till alltså den trenden urbanisering ja. och digitaliseringen möjliggör ju alltså, alltså urbanisering är ju, är ju faktiskt ett hot på, ja. på många sätt och påverkar ju vart jobben finns i vår befantliga alltså. utställning ja. men digitaliseringen gör ju också att man kan arbeta lite var, var man vill och kommande generationer, du måste jag läsa innan till igen då här, för att ja. det är texten så så, så, så himla lite. Nej, men det är så här att i januari för året 2018 då passerade antalet internetanvändare 4 miljarder, och den siffra som bara ökar och ah. ökar och ökar. Ah. Alltså Framtidens medarbetare kommer att vara så kallade digital natives, alltså natives urkälen. Ah. Alltså, de, de är ju födda med den digitala ah. tekniken, mm. så de kommer ju se på det här vart, vart jag ska jobba någonstans. Det är liksom vadå? Pendla till Linköping med uppskatta ja. Nej, Nej. Men jag, jag Nej. tänker också så här: att Globaliseringen är en trend. Men digitaliseringen gör ju också att vår värld minskar, och Absolut. Ja, vi kommer och där, närmare varandra. Och därför, är det, därför är det så satansviktigt att politiken ser till att att den infrastrukturen byggs ut. Absolut. Alltså, och det, det ska liksom inte vara något saggit skit från Telia om nu ursäkta utan det ska vara liksom motorvägar Krösa även ut. Utens... Ja, tågen från Vimmerby som var bara han står stilla en och en halv timme men det ska vara breda band, inte bara bredband för det, det är alltså det ska vara, så att så att, ja, men jag, jag, jag, jag såg någonting jättehäftigt här för ett ta sen. Det var, det var förvisso i Linköping. Det finns något som heter East Sweden Games som mm. är en samlingsplats för, för startups inom spelindustrin. Mm. Alltså som utvecklar och framförallt 3D-spel och sådär. Och det är ju liksom, mm. kids och det är, ja, det är människor från andra håll så här. Och det var med om en lansering alltså av ett spel. Ett spel. Och, och, och det, skedde, det skedde på biblioteket. Och det i, i, i Linköping en lördag. Mm. Och så tryck han på knappen. Och sen såg man hur det här började laddas ner ifrån hela världen. Ja. Snacka om globalt. Ja, det Och det är klart, att han, hade, cool. han hade kunnat lika gärna kunnat suttit i rak vattnet. Ja. Om bara liksom strukturen fanns eller ja. infrastrukturen fanns mm, för det. Så mm. hade han kunde suttit var som helst. Mm. Eller gud förbjuden är i Säby. Ja. Oh. <här> <här> eller Näsjö. <här> <här> ja Det är, <här> <här> det är så <här> tunn luft där. Det är så högt. <här> det är så, så kul <här> måste, att <här> Men två, två yrken har vi identifierat kopplade till globaliseringen urbaniseringen och urbaniseringen. Där distanser och gigmanager. Och, och okay, ja. gig det var lite som jag. Ja, det tror jag, men jag var något annat. Ja. Grejen är det här, liksom, när man läser de här nya yrkesrollerna man bara hör. Dem, och så blir man ju lätt lite skrattig för man tänker mm, att vad bara är mm. här och det blir ja. inte på riktigt. Nej. Ingenjör. Heter men, ja, det, det har jag de bara hittat på. Men när man läser rapporten och, och man verkligen förstår att de här yrkesrollerna verkligen är kopplade till de här megatrenderna och de här strukturella förändringarna. I samhället, så är de ju. Ja men på ett sätt är de redan här. De ja, finns det redan det. på riktigt. Mm. Och just det här, den här gig managers handlar ju lite om att. I takt med att det blir fler distansare eller kanske typ egenföretagare mm. så handlar det lite om de här, sociala, som här trygghetsnäten yeah. som saknas med kollektivavtal och pension och allting. Så en gig manager kan alltså ha ett gäng distansare, att hjälpa ett gäng distansare. Att ja, och konsulter man, och egna anställda. Ja, konsulter, ja, precis. precis. Ja. Att få de här eh, bi viktiga bitarna på, på, på, mm. på plats. Och i rapporten beskrivs det vilka, vilka kompetenser en gig manager måste ha mm. eh, och vad man ska vara intresserad av och beskriver det här yrke på ett väldigt säljande sätt som man mm. känner att ja, men jag Aj ja, då, vi blir det. du skulle nog funka som det. Det tror, tror jag, jag Johanna henne. Ja, absolut. Ah, Hörru henne. Det finns hopp <laughs> även för mig. tror du ja. inte. Ja. Nej, ska ja och så vidare. Nej, men det är väl klart. Ja, men det, det låter väl som en förång grej. Ja, cool. och, och jag menar det här är ju alltså jag har ju varit egenföretagare sedan 92. Ja. Ah. Utan äh. gig och, mm. nej, men alltså Just det här att jobba Nätverket är ju skitviktigt. Mm, det är ju mina arbetskamrater. Mm. Alltså, jag går omkring och pratar med mig själv på dagarna när jag sitter hemma. För jag, det är, ju, jag är ju bara jag. Så att. Så att du, du, när man då ska, ska man kunna ta vissa uppdrag så, så måste man ju ha sitt nätverk mm, om man inte ska precis jobba i sig för gigmanager är väl lite det här att, att liksom spindla va ja. där, mm. så, att, så att inte varje egen företagare bränner ut sig totalt liksom. Nej, precis ja, men ja. att man har uppdrag ja. liksom lagom belastning så att det inte blir såna to höga toppar och djupa ja. dagar och sådär mm. sen tänker jag på det Johanna att när vi kommer in på det här med att nätverka då kommer vi in på det som du pratade om Eh, Jannes ja, ja, ska, vi, ska ah. vi släppa den nu då eller ska vi, ta Nej, låt vi tar, först? kan vi inte ta en låt först. Då får ni önska vad vill ni ha ut, ut, utifrån en lista får ni önska. <laughs> <Okay>. <laughs> vill ni höra Madness eller vill ni höra Rihanna? Ja, Magnus du är gäst. Rihanna. Oh, oh, vi oh, samma. Är så oh! ja, då lyssnar vi på Madness. Nej. Nej. Då. Hur ska HITS FM? Nej, jag vet det. Fan, jag tyckte ni valde fel låta. Nej, så det var den var där bra. var jag lite ökande, men jag tonade den. det där. Men mm. ni lyssnar på fredagsförallan, morgontid i radio Talkshow här på HITS FM 97,8, som och, och det här är ju. Då så går ni in och så vrider ni på F-bandet. Och så drar ni in 97,8 och så får ni en, så, så, så, så, så får ni ändå inte in det. Då kan man lyssna på HITS FM.NU. Det är väldigt bra att jag berättar för dem som inte kan få in det. Hur de ska ja, lyssna men på absolut. det så, ja, Det ja, är ju men... så korkat som det står klockan. Ska vi inte prata om framtiden jo, men Då gör vi det ja bra ja, för Vi har ju Magnus Persson här från, från Trygghetsrådet och, och, och, och du har lusläst deras rapport jo, har du är liksom det. Så här starstruck av en rapport jo, det Ja, det är inte ofta <skratt> kan jag säga ni har känt mer än 30 sekunder Jag att tycker att här... däremot ibland när man tittar på aktuellt kan man bli lite starstruckt <skratt> <skratt> Men det beror på, på ja. Ja. Nej, men Vi är ju mitt uppe i en, i en spännande framtidsspaning och, ja, och det, har ja. pratat lite megatrender Mm. Som kommer påverka allt och alla. Ja, vad kul. Och så har jag ju hittat, för de, de nämner ju i rapporten nämns tio framtidsyrken. Ja. Och jag, var ju ett som jag bara känner, det här är ju Janne Holm. Ja, det var något med knyckling. Nej Ja, ja nästan. <laughs> det här är ett yrke kopplat till megatrenden automatisering som vi ska prata mer om sen. Det är väldigt spännande. Ja, men okay. du ska inte bli automatisk. Nej. Du ska bli kulturflätare. Min san, är du är som klippt och skuren. Och vad är det då? Ja, men då kanske du vill veta, du har några exempel på arbetsuppgifter. Ja, gärna. Då ska du analysera företagens eh, operationella och strukturella styrkor och brister för att se vad som bör tas med in i samarbetet. Alltså, det kommer vara mer fokus på samarbeten mm. framöver. Mm. Kanske till och med mer fokus på de mänskliga mötena i och med att saker automatiseras och robotifieras. Mm, jag eh, Och vad ska du behöva du, för kompetenser? Du ja, behöver... det är ju intressant. Ja. Jag har alltid undrat vad jag behöver för kompetenser. Ja, men jag tror du, Jag tror inte du behöver skämmas jag här ja, okay, nu. För du behöver kompetens inom ekonomi. Ja, det tycker du... jag att du har. Ja, du är typ ekonom i botten. Ja, det är förrevligt. är det. Ja, Nej, inte Sevilda ska ska säga. Det är för det. Är... Men, någon, ja, men, men, men jag läste, jag läste det hette samhällsvetarlinjen heter det på Uppsala universitet. Ja, så det. Att det, det, det är lite finare ja. än civilekonomi. Och sen så behöver du kompetens inom i organisationsteori. Ja, det har jag läst jättemycket. Faktiskt. Socialpsykologi, ja, och det jag tycker du är själv, lite ja. självledd nästan va? Ja, ja jag, men du är... jag har ju förmånen att coacha lite ledare också. Ja. Så, så, så något kan jag väl kanske. Ja. Sociologi? Ja, det var, jag, min morsa var ju socialarbetare. Du ser. Då kan du kan ju hjälpa med om ja, ja. Beteendevetenskap och management. Ja, men det eh, Och jag. det handlar mycket om att nätverka, bygga bygga beroar ja. företag och Och Har du några frågor nu så ringer du då. No 7. <laughs> ja, men vad spännande, vad men roligt. Ja. Det är cool att ha ja. kulturflätor på. Men jag tänker så, är det, är det där är det där, mm. är det där lite som någon jävla horoskop när man läser om där jobben? Nej, att nej, alla nej. har liksom. Nej, inte. nej, tycker jag inte. Jag skulle inte kunna dynga in det här faktiskt. Men den måste kanske jag ska köpa en idag det är ju mycket möjligt. Aha, ja. Det är bra. Men varför du, det? Det fattar inte jag. Nej men horoskopet brukar du inte stå så att jag tur idag? Ja ja just det, ja, du, du ska, ska köpa slott, just det. Ja, slott, ja precis, ja precis. Det ja det står ju Men det men, stod inte där då. Men Magnus jag, kan inte vi. Jag köper tre slöt nu. Men, det. <laughs> det är det är så fixerar vi pengen. <laughs> ja verkligen. Med den här megatrenden automatisering Kan inte du berätta lite om den Magnus vad, vad, vad innebär den? Kommer alla jobb nu Bara försvinna allt bara görs av robotar Och vi människor kommer inte behövas om 15 år Eller vad ja, Det är väl många som tror det ja. Ja. Är Men det så kommer det ju inte bli För det, det här har ju pågått Sedan, sedan industrialisering Ja, ja. Eh, så att det kommer ju komma nya jobb då. Ja Sorry. och det står Som, någonstans precis. här i rapporten ju ja. att visserligen kommer vissa arbetsuppgifter och yrkesroller ersättas. Men där ett, där ett jobb försvinner skapas tre nya. Ja. Och att mänskligheten var precis lika rädd ja. när vi lämnade jordbruket ja, och in, ja, in i Ja, ja och just det, så. Men det jag, det jag funderar på, det jag funderar på, det, det, här, det, man, det, man pratar, det politiker pratar mycket om nu. först alltså, först ska jag säga att det är jävla tur att vi har politiker. Mm. Men, men det man pratar väldigt mycket om nu politiker säger att det matchningen fungerar inte på den svenska arbetsmarknaden. Nej. Nej. Va, vad menar man? Alltså, är, det, är, det, är, det, alltså, är det att vi va, alltså, är det är det eller är det så? Ja, det är väl också att det är brist på många kompetenser helt ja. enkelt. Och då är det inte så lätt att matcha. Nej. Men naturligtvis kan man bli bättre på det. Ja, och då ja. måste man ju samarbeta, tänker jag. Ja. Eh, mellan olika organisationer. Arbetsförmedlingen, kommun och Trygghetsrådet. Och men, det, men, ja, ja. Ja, men är det inte så att under ganska lång tid har det utbildats alldeles för få inom för många branscher? Att det är ju, alltså bristyrken ja. finns inom nästan varje, varje bransch. Ja. Och, då är det inte bara, alltså, och det är ju även inom offentlig sektor. Titta på ja. lärarbristen, den ja. är liksom från ja. akut har ja. den gått till akut, akut. Ja, den är lite intressant hur man ska lösa den. För där, där är liksom en, det, är en, det har ju blivit mycket av en imagefråga också. Ja, koncept, ja så vill sådär, man utbilda sig till lärare? Ja, ja, så, det, det, vilka är det, är det som det utbildar sig Vad till är lärare? är attraktivt sådär. då? Ja. Ja, måste det alltid vara? Måste det vara universiteten som bara ja. utbildar lärare? Ja, det finns ja. mycket intressanta, ja, det ska ja. inte gråta i. Då Nej, ja, ja, men men ta bara upprörde. en sån sak. Har du, när såg du senast en rörmockare? Alltså det är snabbt. Alltså det han det finns ju inom hand, många hantverk så är det ju stora ja. brister men menar, inom just rörmockeriet det, det, är det är nästan omöjligt att få tag i en rörmockare. Ja. De har ju att göra i alla fall. Ja. Men rör finns väl fortfarande. där har där har fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer och politiken ett stort ansvar för där har man precis som inom läkaryrkena är man ju ganska noga med att begränsa antalet utbildningsplatser också. Ja. Eh, och, och för, att, för att liksom skapa, jag brukar säga att för att skapa lokala monopol. Ja. Alltså det, men tittar du inom VVS och inom, framförallt inom VVS och inom el är ju det här jättetydligt. Men jag ser. Om tittar i vilken tidning som helst där man, liksom, där man tror att man kan nå rörmockare så söker man rörmockare. Aha. Man har liksom mm. det ständiga annonser Rörmockare finns inte med på den här listan som framtidsyrke men ah. däremot i den här rapporten men det kanske finns, finns det någon Finns form av plumber? Ja men det, är, det, är, det, är, det är kanske inte ett tjänsteman man har nej, också, så men, det det också. Nej men precis men eh, kopplat till den här megatrenden automatisering så det har de ju eh, ringat in då kulturflätare. Ja det är fint. Eh, och det ska ju gärna bli. Okay, men Robotpersonlighetsdesigner. Hur ja. ball är inte det? Det låter dödläskigt. Nej, men det är Det är Michael Jackson går igen. <skratt> <skratt> Han är ju lite aktuell just nu. Ja, <skratt> ja och, och, helt <skratt> andra sammanhang. Nej, en <skratt> sån robot ska vi inte ja. svara ja, på. Men vad är det då? Jag fattar inte <skratt> vad det är. Nej, nu, nu har jag inte just den sidan framför Nej. mig i den här rapporten. Nej, men jag, men jag tror det är så här. Att alltså, robotar finns ju till exempel när du ringer till en myndighet. så... så ja. Ja, berätta fem. ditt ärende ja. och så är det någon robot som ja. reagerar på det också. Eh, så där är väl det att man ska eh, personifiera Absolut. Den här roboten så den speglar det företaget. Ja. Man, ja. Precis, med att klara ja, okay. dem med ja, social ja. kompetens och egenskaper. Ja. Och kultur, så de passar in i företagskulturen eh, så att till exempel företaget Klarna, jag, jag chattade med deras robot för det, det gick så bra. Alltså, är sant? Ja, men det var hur cool som helst. Klarna har jag lite problem med. Ja, ja nej men pratar med deras robot. Var det hon Ja, okay. <laughs> var hund, ja det var hon. Fan att det Jätten, ska vara tjejer Nej, överallt. men det är nog inte det, tror det jag inte ja. Nej. Men... Vart vill du åka? Skövde, sa du Skara. Nej, skövde, sa du Stockholm. Nej, sa du ja. Ja, det, det är sådana problem som en design kan göra Nej, men det som är lite som är coola är att robottekniken är, är ju redan här och, och jag förstår att människor blir, blir rädda för det men men, alltså, läser man men det, här, det fattar inte jag. Varför, varför ska man bli rädd för det alltså, titta, på, titta på jag såg den här, en av de här i vad heter det, Top Gear, mm. har ett program där han visade på hur de byggde minibilar. de här mor hundkorgarna. Mm. Och hela den första delen där de svetsar och alltihopa och pressar plåtar. Helt robotiserat. Ja, det är helt mm. automatiserat. Och det är ju det är den typen av processer som är fruktansvärt bra att automatisera. Ja. För det blir alltid rätt. Mm. Men där kommer det ju också in den, den här aspekten att. Det sker ingen utveckling. Nej. Så man har kommit på då att vi måste nog också ha människor i den processen och blanda det med robotar. Ja, just det. Ja, ja. För då kan det också ske en, en kreativitet ja. och en utveckling. Oh, oh. Så det är inte bara robotar, det är inte bara lösningen. Ja. Så det så mänskliga måste finnas den, också. Ja, och det här, de pratar väldigt mycket om vad robotar inte kan göra. Och just det här att de inte är empatiska. Och att det blir i takt med att vi ser fler robotar så blir det mer fokus på det mänskliga mötet. Mm. Att det ja. kommer värdesättas ännu mer. Och just det här lite med kulturflätare ja. då, att vara de här som är med och knyter samman företag. Det är, ja, men det är ju jätte, jättespännande. Jag hoppas att robotar kan göra att vi blir mer empatiska, få mer tid att, att samtala på spontana mötesplatser och det här. Det är ju jag tror på det Du vet du, bara, för nu ska vi bara runda av Nej, då, jo, då, men vi har ju är gör mycket, jag vet Nej. ja men vi, får ta, vi kan ta en del två sen också, Jag tror vi gång. måste göra det Men, men vad heter det, jag tänkte bara Jag ska spela några Några takter med, Då vi tittar bakåt Och sen försöker vi runda av, så ja, ska vi prata ihop oss Vad vi ska runda av mm, Är om det från Modell nu då bakåt? Ja, nu, ja, nästan ännu värre, det är Creedence Clearwater Revival oh, så wow. Det här vet jag inte för det Nej, det är klart att du inte gör <laughs> Reda oss det var kanske det kortaste vi har spelat i fredags bland annat. Historia. Men det looking out my backdoor. Det, det, kom ihåg vindruta och backspegel. Ja. Det är alltid en bra kombo liksom när man ska ja. in i framtiden. Men du, alltså vi, vi måste ju nästan så småningom ta en, en del två av det här också. Ja, vi, måste fortsätta. För det, vi har bara liksom nosat på det här. Ja. Mm. Vi kanske kan skicka med en hemläxa till de som tyckte det här programmet var intressant. Ja, jag hoppas det någon som har lyssnat ända fram till ja, ja. nu. Och, och så så man ska kan man hem... ladda ner den här rapporten va? Ja, den här rapporten kan man ju ladda ner på trr.se Se. Yeah. och så går man in på om TRR och så laddar ner material och där har vi allt material som vi har gjort och överst ligger den här rapporten. Och den här rapporten hette då? Framtidens arbetsliv är här det är ju och skriv inte ut den som pdf som jag gjorde för då, får det, då krävs det förstoringsglas så och så sådär så, så ta en bra variant eller, eller läs den digitalt och men, spara men, på miljön. Jag, jag, ni, men jag tror Det jag tror också Nu den. Vi tror troligt sådant. Vet du vem det är? Eh, föreläsare. Han? True, True, True Fantastiskt roligt föreläsare. Han, han, han, han håller samma föreläsning i 30 år tror jag. Okay. Något men han får komma tillbaka så här. Mm. Och han säger så här: Att alla människor eh, kan se in i framtiden. Det är bara att vi inte är medvetna om det. Okay. Som jag, jag, jag kan se in i framtiden till mm. exempel. Det tror du inte. Nej. Jag kan säga till exempel att ikväll kommer det bli mörkt. Ja, <laughs> ah, men alltså. Det, det, <laughs> framtiden är ju liksom det är inte sådär att man behöver alltid tänka 300 år framåt, utan, utan vad, kommer hända med, mm. vad kommer hända nästa kvartal? Utgår Hur ser min fram? Utgår från dig själv? Från dig själv. Så jag bara, ska, om, om, om ett halvår, vad vill jag vara någonstans då? Och, och, och vad vill jag, jag vara om tre år? Och vad måste jag då göra inom ett halvår för att nå dit? Och då, det här kan ju vara väldigt inspirerande läsning. Absolut. Så att förr i tiden var jag synsk, men nu, är jag, nu ser jag lite <laughs> sämre, så nu är jag bara, nä, synsk. <laughs> ja, <laughs> ja, så, så, ja. Men, eh, och nu får du hjälp av Trygghetsrådet att se in i framtiden. Ja, men det är ja. perfekt. Mm. Tack snälla Magnus för att du besökte oss i fredagsfrålland. Ja, tack för att jag fick ja. komma hit. Jätteroligt, intressant. Och som sagt, jag tror det blir en del två så småningom. Jag, jag, jag. Ja, kommer gärna hit. Ja. För, har du någonting sådär? sådär något? Ja, jag skickar med dig att du får ju hitta en titel till din kulturflätare ja, det. på ditt visitkort. För, Flater. För tack med att världen blir mindre så så måste vi grek inte med ha en med äg går ju inte. Det måste ha en sitter kulturvätare. Jag ska berätta om en person som hade titeln kulturbärare på sitt visitkort men det var faktiskt ingen rolig historia. Hörni sjött om er, ha det bra. Tack för att ni lyssnade. Så ses vi nästa fredag igen. Ha det bra. Hej. Prenasgrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM.